Bueno, ba, futbolean, aipatu genuen Gipuzkoako Liga katxena hartua zuela, e, pasadeen haste asteburuan zubia zela eta eta besta egunak tarteko, baina Nafarroko Ligak e, aurrera segitu zuen, eta bueno, kasuari da, bastaneta doneztebe taldeena ere asteko ba, alemai autonomikoko bastanek, e, igande arratsaldean jokatu zuen, amigo taldearen kontrapartidua eta lau eta bat zuten. Iban Romo dugun, beti bezala telefonoaren en bertzealdean, basaingo entrenatzailea eta bueno, ba zuzenean berari galdetuko diogu Iban, zer moduz? No, bueno, eh depende que no me triste no baina bueno, es que un partido una jolas ba, ba bueno, oro hartatzen da. Ba. Ongi badu zu jolasten ta bestiak intensitate eta gaina gehiago hartzen badute, ba azkenean ba eh, partida dituzu normala. Hmm. Egia da, bueno, aste aipatu ganoen lenguastean, ez? Astea raroa zela e, pasaden astekoa bueno, ba, jaiagunak tarteko agian entrenatzeko bueno, hastia bazen, baino ez e, oso zentratuta izaten alda, edo? Bueno, azkenean zahetzen zala e, jaiagunetan festa matea e, zena gara hau amater da, eta azkenean ba Eh, biegun entarretu honetan, horreziak ikustu ez, ez, ez dela, eh, azkenean bezgunu nongi jolastu, beraie jarren zuten intensiadega iago, eta azkenean hori zuzendu bardugu. Ez, ez daude eskuzak eh, jartxeko gu gaizkia egin genuen, eta azkenean eh, gaizki egiten duzundean, normalean eh, galtzen duzu partidua. <hazien> Egia da, bueno, ba, tartean ere, behin baino gehiagotan aipatu dugu, maila hau dela urkariak ere beti ere, ba, gogorrak direla, eta... Are gehiago kanpoan, ez, jokatzen duzunean, ba, urkariaren itxean jokatzen duzunean, ba, badakizu, ez, e, puntu bat zailagoa izan daitekela partidua, eta, bueno, ba, horrelakoak ere gertatzen dira. Orain pentsatzen dut, bueno, ba, alik eta antzi ez, eta dagoeneko, ba, haste berri bat hasten da, eta aukera berri bat, eta hortan pentsatzen ariko zaretela. Bai, hori da grantzitxona, liga azotetenean, ba, liga azten da, aztero egoten dira partiduak, eta, bueno, bueltan e, man bardiugu barriz, barriz gertxean jolasten dugu gor zointartxua gaudela, eta azkenean, or, barriz e, puntu behar ditugu, eta azkenean gogorra katu arte izango da, partidu guztiak, ez, ez zin zara konfiatu e, inorekin, riba guztiak e, baute zerbait, eta azkenean, ba, hori Eh, landu bat dugu eta azkenean etxean ba, jolastuko dugu eta irupuntun denbia iongo gara <hum> Aipatu duzu bat zuko bueno, akatzetako bat edo e, izan zela erritmo bueno, e, altu horri edo aurkarei erri zuen e, intentsitate horri ba, ezin izan ziden iotela erantzun, pensatzen dut ba, aste honetan agian igual hori landu edo ezakit zerbait beresia prestatu duzuen ba, aste honetako edo aste honetan zeharrez egin beharreko lan horretan Bueno, eh, nik uste dut igual kampoa eh, saia zen eh, hori ez dago eskuza ere baina, bueno, buke orongi horongi jazarri kampora tera, eta igual beraiek ikusten eh, moduzu raizkituatela konfiantzare yerri doazdakit bueltak eh, emandu dugu, ditxe gingo dugu astean zehar eta zuzendu eta zenean mm. eh, eh, fiziko kiongi gaude eta intensidad da buru ekin landu eta hori gingo dugu aste honetan Hori da, zuen buruan gan ere konfiantza eduki behar duzu ez? Ba, bueno, ba, posible duzuela irabazi eta hori egitea jatuko zaretela eta gainera, ba, oraing etxean. Bai, bai, bat, dut ongi konpetitu digula, igual, e, azte honetan izan da gure partidu txarren aligan eta azkenean hori nabaritu dugu. Oso eskiel jolazten baduzu, azkenean e, da uste. Naiz bueno, e, e, eta, bueno, esaitu gineen azkenea darte eman, aldak eta kongi aterzen buruekin, ego, e, Hintar txekin nahizta galtzen eh, joan, baina, bueno, eh, gauza kon, ona katera desakego eta baitar, eh, txarra ba, zuzendu, beti bezala. Hmm. Hori da duden astean, beraz, eh, bueno, giltza ordinariko zarete, zein izanenda zuen aurkaria eta I, noiz? Iruñaren kontra. Zegunetan uh -huh. eh, eh, izanenda? E, larun batan, larun batan, lauetan izango da. Uh -huh, ederki. Uh -huh. Ba hori da, aipatugun bezala, aste berri bat asida eta, bueno, ba, entrenamendu horietan albe zain bertze lantzea espero dugu. Eta noski, ba, zuen buruan gan, e, ramezala, konfiantza edukitzea, ba, irupuntua bai. korretxean gelitzeko? Bai, horrekin zaituko gara eta gure afizioari beh, beste pari bat egitea irupuntuekin. Eberki, bamba, esker hau dena eta sorte hon, berriz ere. Bale, mil esker zuri. Eta bertzalde, Nafarroko oligako preferente emariako doneztebek erakustaldi ederra eman zuen etxeko zelaian basaden larumatean izan ere, beberatzi eta huts zion mendi, taldeari. Enaitz iriarte aitor ahestatxo minomar, aitor larunbe, urko jartzabal eta xabi erasun izan ziren golegileak, Eta aipatu behar dugu gainera, enaitz iriartek lau gol sartu zituela, larunbateko jardunaldi horretan. Pozik bugatu zuten donezte barrek neurketa, indarra erakutsi zutelako, eta horrelaxe, kontatu dugu Joel Gil bigarren entrenatzaileak ere. Aztegu honetan berri honakin heldu gara berriz, mendirin aurka jokatzen genuen larunbatin, eta heldu ginen antzinko hastin erraten unibersean aurka neoraliko partidu gobena, Jokatu izan genula, bineon... Larrunta ondako partidua, boan zinko larontako partidua... Erraten alda, bai demodaldiko partido ben izan dela. Eta, bueno, mehendiren aurka guran heldu ziren, diren. Elkapenik guran zintik helduz diren, guinon bi puntu helo eta... Bedetzieta huts, irauzigen hon. Partido da erra izan zen, egi errantak hasita, eta bigarren zaten sartuz ziren guzik. Hemen zortzi guzik, e, partidu gona intzuten, ikusi zen bezala, bedetziko sortu genitjun eta ez genun ezta gol bat enkajatu, orduan defensibokite bai partidu edera. Haudenare bai, bueno, aste guziko lara da, e, bueno, ez zirenak egonez eta ere partidun, obokatoria garrinetzenenak ere horien aportazua izan zuten hastintzean, ordun lan hau da derana, talde guzintzako sari bada, eta, bueno, Eta, ja, eragutek eritzen dazte batzuk, erraten bueno, Kostasun zaibona pixko dut denbor gure joko hori irauztia do gure oben-obeni negotia Nio, heldu ginen ja azken jardunaldik partidon akiken, ja Denak disponible egonta, lesionak lesionik abe, sanzionik abe Ordun, nik usteko momentu agitzen indagola denbor aldin eta, bueno, lanunteko partidon irautzi zen Talde bat, talde erradela eta, bon, segitu erradela, eta nahizta e, errez irauzi, onak segitzen du, eta, ba... Eta segitu erradela lanin. Azkenin partidua gugi gugi gugi beki antzeko izan entzela komentu zen, asintziar, bueno, da... Talde bat, igual, etzai gona guztatzen egin bertzen balona uniberse egibetzala, bineon bai dela, bal, et, talde bat Bueno, antzai jende ona dula, eta segatzen dena, unitz, balona unietz, balona unietz, erditi filtratzen orduan, bueno... Ego marra gineen eiko atento jokaldi horitara, eta bueno, partidua pixko kontrako bezantzen, azkenin, lehenengo minututik agitz nagusi izan ginen, lehenengo minututik nagusik, e, taldia kristu konfiantzakin, jokaldi ederrak ikien, eta lehenengo minututan ja jestoan jokaldi honatintzun, jaukera batin genuen, eta ja hortxigarrenin, e, Mikelek baloia irek bandera, jestak zentre bat, eta horretxazin ahitza tento nahitzen lehenengoa sartu zuzun e, Gialak ero Ratoa eta gomendera goli sartu gabe eta, bueno, Ogei garre minutun bi aukera garrizan genitjun, iketan nahitzenak Bino deus ere Ogei eta mabos garre minutun Xabin onpaso pa batekin Txominek bi eta gutxekoa jarri zuen. Segidan, ogei eta minutun Jabak jokaldi honbatintak gero, kondukzio honbatintak Pasa jarro sartu eta nahitzen berak Iruta gutxekoa jarri zuen eta, bueno, atxeen aldeion antzintik e, ahestak zentren zen, bai eta enaitzek bere irugarreina eta taldearen lau eta gutxekoa jarri zuen Atxeen aldean, atxeen senzazioa joan inoan ginen etzegon hau niso lastzeko ezta, e, zuzentzeko ere bine bai, e, bueno, ez ginela lasaitu bar, ez azkeni relajatu atxeen migarrez hartiak elitzen zen futbolan edo zerkoz pasatzen alda eta, bueno, horiek sartu bartzen denak lau alak la, eta intzituzten horiek, eta bailea da sartu zila, <güls> zila denakin, bineo nahitzun ginen kokatu zelaien eta etziguten pelion horiekin. Ta segidan ja, osta, da, biharren zatiak hasi eta segidan, migarre minutun, e, jabak e, zelaierretik falta eta gero, langan emantzun, eta retxazin nahit zaitzatento bere laugarrena eta taldearen bosbarrena jarri zuen. E, bos eta hotxetan ginen, partio segituzun, eta berroa eta malau arre minutun txominen zentren omatekin xabi sei eta gutxeko jarri zuen e, ja sei eta gutxoten ginen berroa eta malau minutun eta bueno aldaketak itxena segin ginen azkeni minutu minuto honitzen manen genituen denari denak merezik genuen eta denak mereziz duten eta iruditagozu arre minutun jesta areak anpurtzea bat hartu eta azazpi eta gutxeko ahiarri zuen e, gero bertza marri minutu ginen gode gabe eta iruditagoa arre minutun e, xabi jokaldi omatintzun eta urkok zortzia eta gutxeko ajarri zuen. Eta partioa bukatzeko zegola, urko jokaldi omatintzuen, eta larunbek, bedetzi eta gutxeko jarri zuen. Azkeni, bueno, e, jende honitzeko errenen du, azkeni partioa hitzula konklusio no, nintzik atetzen, azkeni, bueno, tal, bertze taldiaren iguan erdionez joaten da, ez du, estu ez dutzen. uste dela nahitza bat, ja merezik genula, merezik genula erramezala aigaren, jokoa, bai garen ikin jokun gatik jokoa da herri girei gara jendik egin txufatu dago, tanik uste konklusioa unhitzatzen ari txutula bat ja taldik hartzen duen konfianza hori bai ofensiboki eta bai defensiboki, eta de bai bueno, pues azkenin jendik seilkapen ikusiko du, eta jendik emaizek ikusiko du, eta bueno, azkenin jendik ikusiko du pasatu dena, eta bizkotere respetori hartzeko ez, eta honeste begaren respetori hartzeko, eta pues, segitzeko, eta gozia izateko gautzak gero hitzeko, ordoen guain Hor sal zanpatzen gara, selkapen sal zanpatzen gara, aitz estutu dago dena. Eta, bueno, lehenengo zeiakor borrokan ibiliko gara. Eta, bezala jago gukin e, aste honetan berriz entrentzeko. Eta, bueno, igandi haietzeko, igandi inonen gara beriainera. Irintxikirin aurka jokatzera, eta, bueno, pues berriz irupuntuk lortzera. Eta urtia, e, bueno, berri honakin bukatzera.